Фінальна сповідь. Пастор не ворухнувся, і вираз його обличчя не змінився. Він продовжував витирати лоба хустинкою. Це його старе обличчя, великий, вбраний у чорне, комфортний із золотим ланцюжком від годинника, що гойдався. Але його блакитні очі, здавалося, зморщилися, не звузилися, а саме зморщилися, наче справді стали меншими. Він збирався з духом, щоб набрати улесливості, легкості, красномовства. Відчував Ремпол, як людина робить глибокий вдих перед підводним запливом. Він сказав, «Це абсурд. Сподіваюся, ви це усвідомлюєте. Але...» Ввічливий жест хустинкою. «Здається, ми...» Привертаємо певну увагу. Гадаю, ви всі джентльмени, детективи, навіть якщо настільки божевільні, щоб мене заарештувати. Вам навряд чи потрібна була така велика сила. Збирається натовп. Додав він тихішим і злішим тоном. Якщо ви мусите тримати руку на моєму плечі, повернімося до машини Сара Бенджаміна. Чоловік що його заарештовував, похмура на вигляд людина з глибокими зморшками на обличчі, подивився на доктора Фела. Це та людина, сер? запитав він. Це гаразд, інспектори», – відповів доктор. Це та людина. Можете зробити так, як він пропонує. Сер Бенджамін, ви бачите того чоловіка на платформі? Ви його впізнаєте? Боже правий! Пізнаю. вигукнув головний констебель. Це Боб Сондерс, точно він. Він старший, ніж коли я його знав, але я впізнав би його де завгодно. Але слухайте, Феле. Він закипів, неначе чайник. Ви ж не можете серйозно. Пастор. Сондерс. Його прізвище, не Сондерс, спокійно сказав доктор. Я майже впевнений що він не священник. Хай там як. Ви впізнали дядька. Я боявся, що ви щось ляпнете перш ніж я зможу запитати. Завжди був шанс, що фальшивий Сондерс буде схожий на справжнього пастора. Інспектор Дженінгс, пропоную вам відвести вашого затриманого до того сірого автомобіля на іншому боці дороги. Сер Бенджамін, ви могли б Зустріти свого старого друга Раніше за нас Розкажіть йому стільки Скільки вважаєте за потрібне А потім приєднуйтесь До нас Сондерс зняв капелюха І обмахувався ним То це ви стоїте За цим докторе Запитав він Майже доброзичливо Я хм, Це мене дивує Навіть шокує «Ви мені не подобаєтеся, доктор Ефелле!» «Ходімо, джентльмени! Вам не треба тримати мене за руку, інспектори!» «Запевняю вас, я не маю наміру тікати!» У темніючому світлі невелика група рушала через дорогу до Даймлера. Інспектор Дженнінгс повернув шию, наче на повільній осі. «Я подумав, — Що варто взяти з собою кількох людей, сер, — сказав він доктору Фелу. Ви сказали, він вбивця. Бридке слово, вимовлене без емоцій, викликало тишу, яку порушувало лише важке човгання великих ніг. Ремпл, ідучи позаду решти з Дороті, дивився на велику спину пастора, що рухався впевненими кроками. Лисина на голові Сондерса сяїла з-під пуху жовтуватого волосся. Він почув, як Сондерс засміявся. Вони посадили затриманого в задню частину машини. Зручно розсівшись, пастор глибоко вдихнув. Слово вбивця все ще ледь чутно лунало в їхніх вухах. Сондерс, здавалося, знав це. Його очі повільно ковзнули по них, і він ретельно складав і розкладав свою хустинку. Наче він одягав частини обладунків. «А тепер, джентльмени!» – зауважив він. «Будь ласка, зробімо вигляд, що це приємна невеличка розмова в задній частині автомобіля». «У чому, власне, мене звинувачують?» «Їй-богу!» сказав доктор Фел, захоплено вдаривши по борту машини. Це до біса добре, Сондерсе. Ви чули інспектора? Офіційно вас звинувачують лише у вбивстві Мартіна Старберта. Егеш? Цілком погодився пастор, повільно киваючи. Я радий, що має таку групу свідків навколо себе. Перш ніж «Я щось скажу, інспекторе. Це ваш останній шанс. Ви впевнені, що хочете продовжувати цей арешт?» «Такі мої інструкції, сер. Інший знов приємно кивнув. «Тоді, власне, гадаю, ви про це не пошкодуєте. Бо троє свідків, вибачте, четверо свідків, засвідчать, що я абсолютно не міг убити «Мого юного друга Мартіна? Або, власне, будь-кого іншого?» Він посміхнувся. «Можна мені тепер поставити запитання?» «Доктор Ефел, здається, ви спричинили цю дещо, вибачте мені, дивовижну процедуру. Тієї ночі, коли мій юний друг помер, я був у вас вдома, поруч із вами. Чи не так? О котрій годині я прибув. Доктор Фел, усе ще схожий на товстого бандита, спирався на бік машини. Здавалося, він насолоджувався моментом. Перший хід, сказав він, ви починаєте пішаком замість коня. Інспекторе, будьте поготові, Мені це подобається. Ви прибули приблизно. О, пів на одинадцяту. Більш-менш. Я назву вам пів на одинадцяту. Дозвольте вам нагадати. Голос пастора став трохи різкішим, але він миттєво змінив його і плавно продовжив. Неважливо. Містер Старберт, чи не скажете ви цим джентльменам ще раз, о котрій годині ваш брат вийшов із садиби?» «Пам'ятаєте?» «Була плутанина з годинниками?» – вставив доктор Фелл. Годинник у холі поспішав на десять хвилин. «Цілком вірно», – сказав Сондерс. «Що ж, хоч би о котрій годині він вийшов із садиби, я мав бути в будинку доктора Фелла. Ви знаєте, що це факт?» Дороті, яка дивно на нього дивилася, кивнула. «Ну, так, звісно так». І ви, містер Ремпл, ви знаєте, що я був у доктора, і що я ніколи не виходив. Ви бачили, як Мартін піднімався до в'язниці зі своїм світлом, поки я був там. Ви бачили його лампи в кабінеті начальника, поки я був там. Коротше кажучи, я ж ніяк не міг вбити його. Ремплу довелося сказати так. Заперечувати було неможливо. Увесь той час Сондерс був прямо перед його очима, також перед очима доктора Фелла. Йому не подобався погляд Сондерса. За посмішкою великого, рожевого, спітнілого обличчя ховалося щось схоже на відчайдушний гіпноз. «Та все ж!» «Ви також мусите...» «Усе це визнати, докторе?» – запитав пастор. «Визнаю. І я не використовував жодного механічного пристрою, як це кілька разів припускалося під час цього розслідування. Не було ніякої смертельної пастки, за допомогою якої я міг би вбити Мартіна Старберта, перебуваючи не там». «Не було», – відповів доктор. Його миготливі очі Стали нерухомими. Ви були з нами весь той час, який, як ви стверджуєте, ви були. У ті короткі миті, коли ви були окремо від містера Ремпола, поки ви двоє бігли до в'язниці, ви абсолютно нічого не робили. Мартін Старберт уже був мертвий. Ваша поведінка була чистою і все ж таки. Ви вбили Мартіна Старберта власною рукою і скинули його тіло у відьмене лігво. Розгорнувши знов хустинку, пастор витер чуло. Очі його, здавалося, шукали пастку. Гнів зростав. — Вам краще відпустити мене, інспекторе? — раптом сказав він. — Вам не здається, що дурниць вже досить? Ця людина або намагається жартувати, або. Ось іде сер Бенджамін із чоловіком, якого ви називаєте своїм дядьком, зауважив доктор Фел. Гадає нам усім краще повернутися до мого будинку. Я потім покажу вам, як він це зробив. А тим часом, інспекторе, так, сер, ви маєте ордер на обшук. Так, сер, надішліть решту своїх людей обшукати будинок пастора, а самі ідіть із нами. Сондерс злегка ворухнувся. Його очі почервоніли навколо побік і мали вираз схожий на скляні кульки. Він усе ще тримав свою незмінну посмішку. «Посуньтеся!» – спокійно наказав доктор Фел. «Я сяду поруч із вами». «О, і, до речі, на вашому місті я б не крутив ту хустинку. Ваше постійне використання хустинки надто добре відоме. Ми знайшли одну з них у схованці в колодязі, і я, власне, припустив, що ініціали означають Томас Сондерс, а не Тімоті Старберт. Останнє слово, яке старий Тімоті сказав перед смертю, було «хустинка». Він подбав про те, що... Щоб залишити доказ навіть крім того рукопису. Сондерс, посуваючись, аби звільнити місце, спокійно розклав хустинку на коліні так, щоб вона була на видноті. Доктор Фел хихикнув. Ви ж уже не наполягаєте на тому, що вас звати Томас Сондерс? запитав він. Рух його палиці вказав на Сара Бенджаміна що йшов до них із високим, смаглявим чоловіком, який ніс великий саквояж. Прорізаючи відкритий простір, високий і буркотливий голос скаржився. — Проте, що чорт забирай це означає. Я мав відвідати друзів і написав тому, щоб він не зустрічав мене до четверга. Потім... Він телеграфує мені на корабель, щоб я негайно приїхав сюди у справі життя чи смерті. І вказав потяги, і... Телеграму надіслав я, сказав доктор Фел. Добре, що я це зробив. Наш друг зник би до четверга. Він уже переконав сара Бенджаміна порадити йому зникнути. Високий чоловік різко зупинився, сунувши капелюха назад. «Слухайте», – сказав він із якимсь диким терпінням, – «тут усі з глузду з'їхали. Спочатку Бен не говорить до пуття, а тепер – хто ви такі?» «Ні-ні, питання не в цьому», – поправив доктор Фел. «Питання в тому, хто він». Він торкнувся руки Сондерса. «Це ваш племінник». «О, до біса!» Сказав містер Роберт Сондерс, тоді сідайте в машину. Краще сядьте поруч із водієм, і він розповість вам. Інспектор зайшов з іншого боку від Сондерса. Ремпл і Дороті сіли на маленькі сидіння, а Роберт Сондерс попереду поруч із сером Бенджаміном. Пастор лише зауважив. «Помилку Можна, звісно, довести, але така помилка дуже відрізняється від звинувачення вбивстві. Ви не можете довести жодного звинувачення вбивстві. Він таки досить зблід. Сидячи так, що його коліно майже торкалося коліна пастара, Ремпл відчув легке від відрази і майже страху. Випуклі, блакитні очі усе ще були широко розплющені. Рот трохи провис. Було чутно його дихання. У задній частині машини повисла смертельна тиша. Сутінки швидко згустилися, і колеса заспівали слово «вбивця». Потім Ремпл побачив, що інспектор Непомітно переклав пістолет під пахву, і що його дула було притиснете до боку пастора. Вони під'їхали провулком до котеджу ТИС. Дике підстрибування, і сер Бенджамін усе ще говорив на передньому сидінні. Вони щойно зупинилися перед будинком, коли Роберт Сондерс вискочив. Його довга рука простягнулася в задню частину машини. Він промовив. «Ти! Брудна свиня! Де він?» «Що ти зробив з Томом?» Інспектор схопив його за зап'ястя. «Спокійно, сер, спокійно, без насильства!» «Він стверджує, що він Том Сондерс! Він триклятий брехун! Він... Я вб'ю його! Я...» Без поспіху інспектор Дженнінс відштовхнув його від дверцят машини, коли їх відчинили. Тепер вони всі оточили пастора, зі своєю тонзурою та пухом жовтуватого волосся, він виглядав неначе святий, що розкладається. Він усе намагався посміхнутися. Вони провели його до будинку, де доктор Фел запалював лампи в кабінеті. Сер Бенджамін штовхнув пастора в крісло. А тепер почав він. Інспектори сказав доктор Фел, жестом вказуючи на лампу. «Вам краще його обшукати». Гадаю на ньому грошовий пояс. «Тримайтеся подалі!» сказав Сондерс. Його голос став вищим. «Ви нічого не зможете довести. Вам краще триматися подалі». Його очі були широко розплющені. Доктор Фел поставив лампу, Поруч із ним, так що вона освітлювала, його спітніле обличчя. Тоді неважливо. Байдуже, сказав доктор. Нема ніякого сенсу його обшукувати інспекторе. Сондерсе, ви хочете зробити заяву? Ні, ви нічого не зможете довести. Наче, збираючись взяти аркуш паперу, щоб записати заяву, доктор Фел. Висунув шухляду з свого робочого столу. Ремпл простежив за рухом його руки. Інші цього не бачили, бо дивилися на Сондерса, але пастор жадібно стежив за кожним жестом доктора. У шухляді був папір. Також там був старомодний пістолет Деренджер, що належав доктору. Він був розкритий так, що камери барабана було видно. І коли світло лампи блиснуло на ньому, Ремпл побачив, що в казеннику був лише один патрон. Потім шухляда закрилася. Тепер у кімнату увійшла смерть. «Сідайте, джентльмени!» – наполягав доктор Фелл. Порожні очі Сондерса все ще були прикуті до закритої шухляди. Доктор глянув на Роберта Сондерса який стояв з дурним виразом на своєму смаглябому обличчі і стиснутими кулаками. — Сідайте, джентльмени. Я мушу розповісти вам, як він скоїв ці вбивства, якщо він відмовляється розповісти сам. Це неприємна історія. Якщо ви, містер Старберт, бажаєте вийти... — Будь ласка, йдіть, — тихо сказав Ремпл. — Я піду з вами. «Ні!» – вигукнула вона, і він зрозумів, що вона бореться з істерикою. «Я досі витримувала. Я не піду. Ви не можете мене змусити. Якщо це зробив він, я хочу знати». Пастор оговтався, хоча голос його був хрипким. «Усіма способами залишайтеся, містарберт!» – прогодів він. Ви та, хто має право почути історію цього божевільного. Він не може вам розповісти, ні він, ні хтось інший, не може розповісти вам, як я міг сидіти з ним у цьому самому будинку і все ж скинути вашого брата з балкона кабінету начальника». Доктор Фелл заговорив голосно і різко. Він сказав, «Я не казав що ви скинули його з балкона. Його взагалі ніколи не скидали з балкона. Запала тиша. Доктор Фел сперся на камінну полицю, простягнувши одну руку вздовж неї з напівзаплющеними очима. Він задумливо продовжив. Є кілька причин, чому його не скидали. Коли ви його знайшли, він лежав на правому боці, і його праве стегно було зламане. Але його годинник у годинниковій кишенці штанів був не лише цілим, але й продовжував бездоганно цокати. Падіння з п'ятдесяти футів такого не може бути, знаєте. Ми повернемося до того годинника. Замить. Отже, в ніч вбивства ішов сильний дощ. Дощ ішов, якщо бути точним, незадовго до одинадцятої години і рівно до першої. Наступного ранку, коли ми піднялися до кабінету начальника, то знайшли залізні двері на балкон відчиненими. Пам'ятаєте, Мартін Старберт був імовірно вбитий приблизно... За десять хвилин до дванадцятої. Двері також, ймовірно, були тоді відчинені і залишались відчиненими. Годинна злива, мусимо припустити, заливала крізь ті двері. Звісно, вона била і у вікно, значно менший отвір, забитий плющем. Наступного ранку під вікном були великі калюжі дощової води. Але жодна крапля дощу не потрапила крізь двері, підлога навколо них була сухою, зернистою і навіть запиленою. Іншими словами, джентльмени, спокійно вів далі доктор. Двері не відчиняли до першої години ночі після того, як дощ припинився. Їх не відчиняло вітром, вони такі важкі, що їх ледь можна зрушити. Хтось відчинив їх пізніше, серед ночі, щоб підлаштувати сцену. Ще одна пауза. Пастор сидів, випроставшись. Світло лампи показувало нервовий тик біля його вилиці. «Мартін Старберт був дуже завтятим курцем», – вів далі доктор Фелл. Він був наляканий, нервовий і постійно курив увесь той день. Під час такого чування, яке йому довелося витримати, не надто надуманим буде припустити, що він курив би ще більше під час очікування. Повний порцигар і сірники були знайдені на його тілі. На підлозі кабінету начальника не було жодного недопалка. Доктор говорив, Неквапливо. Наче його розповідь наштовхнула його на думку, він дістав свою люльку. Безсумнівно, однак, хтось був у кабінеті начальника. І саме тут план убивці дав збій. Якби все йшло за розкладом, не було б необхідності в шаленому ривку через луг, коли згасло світло. Ми б почекали і знайшли тіло Мартіна через пристойний проміжок часу, коли він не з'явився б. Але, зауважте це, як і містер Ремпл світло згасло рівно на 10 хвилин раніше. Отже, пощастило, що вбивця, ламаючи стегно Мартіна, щоб імітувати падіння з балкона, не розбив годинник Мартіна. Він ішов і показував правильний час. Припустімо, просто заради гіпотези, що в кабінеті начальника і справді чекав Мартін. Коли б його чування закінчилося, він би вимкнув лампу і пішов додому. Він би знав за 10 хвилин до 12 що його час ще не вийшов. Але якби замість нього чував хтось інший і годинник цієї людини випадково поспішав на десять хвилин. Сер Бенджамін Арнольд підвівся зі свого крісла, наче сліпий, що намацує шлях. — Герберт, — сказав він, — ми знали, що годинник Герберта поспішає рівно на десять хвилин, — сказав доктор. Він наказав покоївці виставити дідівський годинник але вона виявила, що він іде неправильно і залишила інші годинники як і були. І поки Герберт тримав варту замість кузена, який був надто наляканий, щоб робити це, його кузен уже лежав із зламаною шиєю у відьменному лігві. Але я все ще не розумію, як. Сер Бенджамін спантеличено замовк. Телефон у холі задзвонив так раптово, що всі аж підскочили. «Вам краще відповісти, інспектори», – запропонував доктор. «Це ймовірно, ваші люди телефонують сюди з будинку пастора». Сондерс тепер підвівся. Його м'ясисти щоки мали вигляд, як у хворого пса. Він почав говорити. «Найбезглуздіше! Найбезглуздіше! най. Таким тоном, що це звучало жахливо, наче він пародіював свій звичайний голос. Потім він спіткнувся об край крісла і знов сів. Вони чули, як інспектор Дженнінг розмовляє в холлі. Невдовзі він повернувся до кабінету з іще більш дерев'яним обличчям. Усе скінчено, сер, сказав він доктору Фелу. Вони були в підвалі. Мотоцикл розбитий на шматки і закопаний там. Вони знайшли пістолет Браунінга, пару садівничих рукавичок, кілька валіз повних. Сер Бенджамін недовірливо сказав. «Ви свиня!» «Стривайте!» – вигукнув пастор. Він знову звівся на ноги, його рука рухалася, наче хтось шкрябав у двері. «Ви не знаєте історії, ви нічого не знаєте, лише здогадки, частину!» «Я не знаю цієї історії», – прогорчав Роберт Сондерс, «і я достатньо довго мовчав. Я хочу знати про Тома. Де він? Ти його теж убив? І як довго ти тут видавав себе за нього?» «Він помер», – відчайдушно сказав інший. «Я не мав до цього жодного стосунку. Він помер. Клянуся Богом!» Я йому нічого не зробив. Я просто хотів тиші і спокою, і поваги, і зайняв його місце. Бестільні пальці намацували щось у повітрі. Слухайте, усе, чого я хочу, це трохи часу, трохи часу, щоб подумати. Я лише хочу сісти тут і заплющити очі. Ви застали мене так зненацька, слухайте, я напишу вам усе. Всю історію, і ви б ніколи її не дізналися, якби я цього не зробив. Навіть ви, докторе, якщо я тут сяду зараз і напишу, ви пообіцяєте зупинитися? Він був майже як величезна дитина, що плаче і балькоче. Пильно подивившись на нього, доктор Фелт сказав, «Гадаю, нам краще дозволити йому інспектори. Він не зможе втекти. А ви можете прогулятися по газону, якщо хочете. Інспектор Дженкінс був незворушним. Інструкції, надані від сера Вільяма, сер у ярді, були виконувати ваші накази. Усе добре. Пастор випростався. Знову та дивна пародія на його старі манери. Є е, е, лише одна річ. Я мушу набалягати, щоб доктор Фел пояснив мені певні речі, так само, як я можу пояснити певні речі вам. З огляду на нашу минулу дружбу, чи не будете ви такі ласкаві сісти тут зі мною на кілька хвилин, коли інші підуть? Протест ледь не зірвався з вуст Ремпола. Він збирався сказати «Туті шухляді пістолет!» Коли побачив, що доктор Фел дивиться на нього, лексикограф невимушено запалював люльку біля каміна, і його примружені очі просили мовчання над полум'ям сірника. Тепер уже майже зовсім стемніло. Розлюченого і дико погрозливого Роберта Сондерса довелося вивести інспектору та серу Бенджаміну. Ремпл і дівчина вийшли до тьмяного холу. Останнє, що вони бачили, це доктор, який усе ще запалював люльку, і Томас Сондерс з піднятим підборіддям і байдужим виразом обличчя, що простягав руку до письмового столу. Двері зачинилися. Заява. Час 18.15. Для інспектора Дженінгса або кого це може стосуватися? Я почув усю історію тепер від доктора Фелла, а він почув мою. Я цілком спокійний. Мені невиразно спадає на думку, що на юридичних документах годиться писати при здоровому глузді чи щось таке. Але, сподіваюся, мені пробачать, якщо я не буду суворо дотримуватися встановленої форми. Я її не знаю. Дозвольте спробувати бути відвертим. Це легко, оскільки я застрелюся, коли закінчу писати. На мить я розважив думку застрелити доктора Фела під час нашої розмови кілька хвилин тому. Однак у пістолеті була... Лише одна куля. Коли я навів його на нього, він зробив жест, ніби йому на шию надягають зашмур. І подумавши, я легко міг зрозуміти, що такий чистий вихід краще за повішення. Тож я відклав зброю. Я ненавиджу доктора Фела, зізнаюся. Щиро ненавиджу його за те, що він мене викрив але я мушу думати про власне благополуччя понад усе. І не бажаю бути повішеним. Кажуть, це дуже боляче, і я ніколи не міг терпіти біль зі стійкістю. Для початку дозвольте сказати на своє виправдання, як останнє слово, що, гадаю, світ обійшовся зі мною паскудно. Я не злочинець. Я людина освічена і здібна, Прекраса гадає будь-якого товариства, в якому перебуваю. Це частково було моєю розрадою. Свого справжнього імені я не назву, як і надто багато про своє минуле, щоб його не змогли відстежити. Але насправді я свого часу був студентом богослов'я. Моє виключення з певної семинарії сталося через прикрі обставини. Такі обставини, в які може потрапити будь-який молодий чоловік міцної та здорової натури, якого спокуса гарненької дівчини відволікає від поклоніння. Те, що я вкрав гроші, я й донині заперечую, як і те, що намагався перекласти правину на іншого свого однокурсника. Мої батьки, не розуміючи, відмовилися співчувати». Я не міг не думати навіть тоді, що світ паскудно ставиться до своїх найулюбленіших синів. Буде коротким, я не міг знайти роботу, мої здібності були такі, що я не міг бути швидко просунутися, якби мав можливість. Але я не мав можливості, окрім принизливих. Я позичив гроші у тітки, вона тепер мертва, і я блукав світом і знав бідність так, і одного дня я був голодним, і я втомився. Я хотів осісти, жити комфортно, бути шановним, використовувати свої сили і куштувати насолоди легкого життя. На лайнері з Нової Зеландії, трохи більше трьох років тому, я зустрів молодого Томаса Одлі Сондерса. Він розповів мені, що вплив певного сера Бенджаміна Арнольда. Давнього друга його дядька, який ніколи не бачив племінника, забезпечив йому цю нову і чудову посаду. Добре знаючи богослов'я, я став його другом під час довгої подорожі. Я не буду на цьому зупинятися. Бідолаха помер невдовзі після прибуття до Англії. Лише тоді мені спала на думку ідея, що я маю зникнути, а в чатеремі з'явиться новий Томас Сондерс. Я не боявся викриття. Я достатньо знав його історію, щоб знайти його місце, а його дядько ніколи не покидав Окленда. Мені б довелося підтримувати листування. Звісно так, але друкуючи мої нечасті листи і практикуючи підпис з паспорта Сондерса, доки я не досяг відмінної імітації, я був упевнений від викриття. Він навчався в Витоні, але його колежські та богословські курси проходили в Сент-Боніфації, в Новій Зеландії. І було малоймовірно, що я натраплю на старого друга. Життя, хоч і приємне, та пасторальне, навряд чи було захопливим. Я був джентльменом. Але, як і всі інші, я хотів бути багатим і мандрівним джентльменом. Необхідно було, однак, стримувати свої апетити, щоб мої проповіді могли бути справді повчальними і щирими. З гордістю кажу, що я тримав парафіяльні рахунки в порядку. І лише раз під тиском суворої необхідності, коли служниця з графства погрожувала скандалом через напад, я втрутився в них. Але я хотів жити приємнішим життям. Скажімо, в континентальних готелях з багатьма слугами і можливістю час від часу розважатися любовними пригодами. У розмові з доктором Феллом я дізнався, що він знай майже все. Я зробив ті ж самі висновки зі щоденника старого Ентоні Старберта, який містер Тіматі Старберт люб'язно мені показав. Я вирішив, що в колодязі у відьменому лігві мають бути заховані гроші. Якби вони були оборотними, коштовності чи, скажімо, злитки, я міг би невдовзі піти у відставку і зникнути. Не буду зупинятися на цій частині. Випадок. Мерзенний випадок знову втрутився. Чому Бог дозволяє такі речі? Я знайшов схованку, і на мою радість виявилося, що це недорогоцінне каміння. Завдяки моєму попередньому досвіду я знав надійну людину в Лондоні, яка могла б організувати продаж в Антверпені в найзадовільніший спосіб. Мені не подобається це слово «організувати». Воно руйнує те, що дехто так люб'язно називає аддісоновською чистотою мого стилю прози, але нехай залишається. Дозвольте сказати ще раз. Я знайшов каміння, я оцінив, що його вартість можна було б скромно визначити приблизно у п'ять тисяч фунтів. Це було, я чітко пам'ятаю, 18 жовтня в день, коли я зробив це відкриття. Коли я стояв на колінах у схованці, відчиняючи залізну скриньку, в якій було це каміння, і прикриваючи свічку від спостереження ззовні, мені здалося, що я почув шум у колодязі ззовні. Я встиг лише побачити, як затремтіла мотузка, і тонка нога зникла з отвору, і я почув безпомильний сміх містера Тімоті Старберта. Безсумнівно, він помітив щось недобре в колодязі. Він спустився, побачив мене за роботою і тепер піднімався, щоб посміятися. Мушу зауважити, він завжди мав незрозумілу неприязнь, ба навіть ненависть до церкви та всього святого, і його ставлення часом межувало майже з богохульством. Він з усіх людей Міг завдати мені найбільшої шкоди, навіть якби він не бачив моєї знахідки, а я не сумнівався, що бачив його веселище від того, що він застав мене за таким заняттям, зруйнувалив усі мої надії. Тут я мушу зазначити цікаву рису власного характеру. Бувають моменти, коли я, здається, абсолютно втрачаю контроль над своїми рефлекторними діями і коли я, здається, майже насолоджуюся за подіянням фізичного болю. Навіть у дитинстві я ховав кролики вживцем і відривав мухам крила. У зрілому віці це часто виливається в певну спантеличену активність, яку мені важко пригадати і яку я намагаюся приховати, і яка часто лякала мене. Але дозвольте продовжити – я знайшов його стоячим на краю колодязя. Він чекав на мене, коли я піднявся. Його одяг для верхової їзди був геть мокрий. Він аж згинався від сміху і бив себе по коліну стеком. Дорогоцінна скринька була застебнута в моєму пальті. Бруці тримав маленький лом. Коли його витюювати сміх змусив його майже повернутися до мене спиною, я вдарив. Я з насолодою бив його багато разів, навіть після того, як він упав. Не можу похвалитися, що в той час план, який я задумав, був повністю зрілим, але він набув форми згодом, і я вирішив з користю використати легенду старбертів про зламані шиї. Я зламав йому шию залізним прутом і залишив його в хащах у сутінках, просвиснувши, щоб його кінь підійшов до мене. Мій страх можна легко уявити, коли пізніше, в спокійніший момент я дізнався, що він не мертвий і хоче бачити мене. Доктор Фейл щойно розповів мені, що саме цей факт перше викликав у нього підозру щодо мене, тобто що Тімоті Старберт попросив викликати мене до його ліжка і що я мав побачити його на одинці. Моє природне хвилювання після тієї розмови, яке я ледве міг приховати, не залишилося непоміченим доктором Фейл. Містер Старберт розповів мені коротко те, що доктор Фал уже виклав вам усім днями, а саме план помістити заяву про мою провину в сховище кабінету начальника, щоб звинувачення вбивстві висіла над моєю головою протягом. «Трьох років. Коли я почув, як він мені це розповів, я не знав, що й робити. Я подумав кинутися йому на горло, але це означало лише крик і негайне затримання. Маючи три роки, подумав я, я безперечно зможу знайти спосіб обійти його намір. Коли я повернувся до інших, я подбав про те, щоб селити їм думку, що старий з щоб у необережний момент він не видав мене перед смертю. І мені не слід обговорювати тут численні плани, які розробляв, щоб викрасти той папір. Вони ні до чого не привели. Замість того, щоб мати можливість піти у відставку і покинути чатарем, я тепер був безсилий. За три роки, звісно, я міг би значно віддалитися від Лінкольнширу, але була ця переважаюча причина проти втечі. Якби я зник, почалося прослідування щодо Томаса Сондерса. Неминуче б з'ясувалося, що справжній Томас Сондерс мертвий. Хіба що, звісно, я міг би з'явитися, коли б мене шукали, і припинити розслідування». Якби я був вільний без цього звинувачення вбивстві, що висить у сховищі кабінету начальника, я завжди міг би з'явитися. Я міг би бути просто Томом Сондерсом, що пішов у відставку зі свого пасторату. Але якби я був Томосом Сондерсом, тікачем, яким я мав би бути завжди, тоді б вони дізналися, що сталося зі справжнім священником Окленда і мене б запідозрили у злочині проти нього. В обох випадках мене чекало б звинувачення в вбивстві, якби я зник тоді. Єдиним виходом було якимось чином викрести той папір із сейфа. Тому я взявся зробити своїм довіреним молодого містера Мартіна Старберта перед його від'їздом до Америки, без зайвої скромності Гадаю, я можу сказати, що моєї сили особистості достатньо, щоб зробити вірним другом будь-кого, кого я виберу. Я зробив це з Мартіном, якого знайшов трохи зрозумілим і впертим, але в іншому дуже приємним молодим чоловіком. Він розповів мені про ключі до сховища, умови, Усе, що стосувалося його обов'язків у його 25-го дня народження. Навіть тоді, близько двох років тому, він був неспокійним. З часом я бачив з його листів з Америки, що страх став майже патологічним, якщо можна так висловитися, і що я можу з користю використовувати як цей факт, так і добре відому відданість його кузена Герберта, більш блискучому Мартіну. Моєю метою було, звісно, заволодіти папером. Прикро, що я був змушений убити Мартіна для цього. Насправді, мені подобався цей юнак і, як наслідок, спричинити смерть його кузена Герберта. Але буде видно, що моє становище було хитким. І я вже вказував, що мій план спирався на страх Мартіна та обожнювання Герберта. Але був і третій елемент. Ці двоє молодих чоловіків були за загальною статурою та зовнішністю, напрочуд схожі. Здалеку одного легко можна було сплутати з іншим. Освятивши їх у свої плани, я розкрив домовленість. Мартіну не потрібно було піддавати себе жахам такого чування. У призначену ніч одразу після вечері вона мала піти до своїх кімнат. І щоб ніхто не завадив їм, розкривши трюк, Мартін мав дати зрозуміти, що не хоче, аби його турбували. Герберт мав одягнутися в одяг Мартіна, а Мартін – в одяг Герберта. Щоб не гаяти часу на повернення до своїх осіб після закінчення чування, Герберт, мав спакувати свій костюм та один із власних костюмів Мартіна в сумку і віддати її Мартіну. Цю сумку Мартін мав прив'язати до задньої частини мотоцикла Герберта і негайно вирушити на мотоциклі заднім провулком до будинку пастора. У відповідний час Герберт мав вирушити до кабінету начальника, взявши ключі Мартіна і виконавши інструкції, як встановлено, Традицією старбертів. Це слід розуміти те, що я сказав їм зробити. Мої власні плани були іншими, але дозвольте продовжити. Рівно о 12 годині Герберт мав вийти з кабінету начальника, а Мартін, перевдягнувшись у свій одяг у будинку пастора і повернувшись у цей час, мав чекати на нього з мотоциклом на дорозі перед в'язницею після чого Герберт мав передати кузену ключі, ліхтар та письмовий доказ чування, а Мартін мав повернутися пішки до садиби. Герберт мав узяти мотоцикл, доїхати до будинку пастора, перевдягнутися і також повернутися в очевидь, ніби просто проїхався по околицях, щоб заспокоїти нерви в ніч випробування кузена. Мій власний задум – не варто й казати, полягав у тому, щоб, по-перше, забезпечити собі абсолютне і незаперечне алібі, і, по-друге, зробити вбивство Мартіна схожим на роботу Герберта. З цією метою я сильно грав на родинній гордості, яка сама по собі є дуже похвальним почуттям. Я припустив, що навіть якщо сувора буква випробування бути порушена, його дух можна зберегти». Герберт міг відчинити залізну скриньку всередині сховища, але він не мав оглядати її в міст. Замість цього він мав покласти все до кишені і передати Мартіну, коли вони зустрінуться опівночі біля в'язниці. Повернувшись до садиби, Мартін міг би оглянути це на дозвіллі. Якби наступного дня містер Пейн запротестував, що він виніс зі скриньки у сховищі ще чого не мав виносити, Мартін міг би правдоподібно списати це на помилку. Безневинну помилку, оскільки його поведінка у будь-якому разі довела мету випробування, а саме, що він провів годину в кабінеті начальника. Мій власний план дій був чітким. Коли Мартін прибуде до будинку пастора не пізніше 9.30, з ним можна буде покінчити там. Я шкодував, що не зможу зробити його смерть абсолютно безболісною, але удар залізним прутом знепритомнить його, поки буде зламана шия та підготовлені інші травми. А потім... Його можна буде без підозр перевести в моїй машині до відьменого лігва і покласти під стіною. Альманах пророкував темну і мокру погоду, що і справдилося. Зробивши це, я мав вирушити до доктора Фела. Оскільки я вже запропонував групу для спостереження за вікном кабінету начальника, я відчував, що кращого алібі і бути не може. Коли о півночі світло в кабінеті начальника згасне, точно вчасно неспокій спостерігачів вщухне. Вони вирішать, що Мартін благополучно пройшов своє чування. Невдовзі після цього я мав і піти. Герберт, я знав, терпляче чекатиме перед в'язницею скільки завгодно довго, оскільки він очікував свого кузена. і він не дозволить себе побачити. Чим довше я зволікав, тим краще. Покинувши доктора Фела, я мав залишити свою машину і приєднатися до Герберта. Я мав повідомити йому, що, на жаль, під час моєї відсутності в будинку пастора його кузен добряче напився. Твердження, яке його поведінка чудово підтвердить, і що Герберту необхідно супроводжувати мене туди і допомогти поставити Мартіна на ноги, перш ніж мій Старберт занепокоїться. З ключами, ліхтарем і вмістом залізної скриньки він повернувся б зі мною до будинку пастора. У його випадку не було потреби в хитрощах, кулі було достатньо. Пізніше вночі я міг би безперечно повернутися до в'язниці і переконатися, що Герберт, Нічого не пропустив. Я намагався знайти привід, щоб змусити його відчинити двері балкона, але боявся, що він запідозрить недобре, і вирішив досягти цього сам. Що сталося насправді, мені навряд потрібно переказувати. Хоча в одному випадку, який я вкажу, мої розрахунки виявилися хибними. Гадаю, можу сказати, що самовладання врятувало мене з небезпечної ситуації. Лише випадок переміг мене. Герберта бачив дворецький, коли той пакував змінний одяг у сумку. Це вказувало на втечу. Мартіна, якого вони вважали Гербертом, бачили, як він їхав геть заднім провулком на мотоциклі. Ще одна вказівка на втечу. Міс Тарперт випадково вийшла в хол. Непередбачений випадок, коли Герберт, видаючи себе за Мартіна, виходив з дому. Але його бачили лише зі спини здалеку, і в темному освітленні, коли до нього звернулися, він лише щось пробурмотів, щоб імітувати сп'яніння, і таким чином уникнув викриття. Жодного разу, жодного з них прямо не звернули до уваги. Чи не зіткнули, коли вони видавали себе один за одного? Коли Бадж заніс велосипедний ліхтар до кімнати Мартіна, де чекав Герберт, він нікому його не віддав, як він зазначив. Він просто залишив його біля дверей. А коли Бадж, ідучи за велосипедним ліхтарем, побачив Мартіна на мотоциклі, це було в нічній темряві, коли той їхав геть. «Я застосував». Смертельні заходи до Мартіна. Зізнаюся, я зробив це з певним ваганням, бо він майже слізно тиснув мені руку і дякував за те, що я врятував його від того, чого він боявся найбільше. Але раптовий удар, коли він нахилився над графіном зі спиртним, і я відчув стимул до роботи. Він був дуже легкий. Мене вважають сильною людиною, і пізніше я не мав ані найменших труднощів. Задній провулок позаду котеджу Тис привів мене до околиць в'язниці. Я поклав тіло під балконом біля колодязя і повернувся до доктора Фела. Хоча я і розглядав ідею простромити тіло шпичаками колодязя як більш реалістичну деталь, і для підтвердження давньої історії про смерть Ентоні я відмовився від неї, вважаючи її занадто вдалою, аж занадто продуманою підтримкою прокляття Старбертів. Моїм єдиним страхом тепер було те, щоб Герберт благополучно вибрався з дому, не бажаючи говорити погано про покійного, гадаю, Можу сказати, що він був тупим, незграбним хлопцем, ненадто кмітливим у надзвичайних ситуаціях. Він навіть неохоче сприйняв мій план, маючи кілька сильних і майже запеклих суперечок з Мартіном щодо цього. У будь-якому разі доктор Фел каже мені, що чекаючи в його саду одинадцятої години, я перегну палицю. Моє хвилювання і моє дещо – Несуттєве запитання Де Герберт у критичний період очікування викликали в нього певні роздуми, але насмілюся стверджувати, що я пережив період сильного емоційного напруження, і таких прояви слід було очікувати. Тепер я можу обговорити ще одну спробу мерзенного і диявольського випадку скинути мене. Я маю на увазі, звісно, різницю в 10 хвилин у годинниках. Деякий час я ламав голову над тим, чому, оскільки Герберт вимкнув ліхтар на 10 хвилин раніше і таким чином ледь не спричинив катастрофу. Я ламав голову над тим, чому він прибув до кабінету начальника майже рівно об 11 годині. Але я побачив, що мою відповідь випередив доктор Фел допитуючи слух у садибі. Герберт носив годинник, який поспішав, але поки він чекав у кімнаті Мартіна, він цілком природно стежив за годинником. Він наказав покоївці виставити всі годинники правильно за його власним часом і припускав, що вона це зробила. У кімнаті Мартіна, як виявив доктор Фел, був великий годинник з правильним часом. Таким чином Герберт Вийшов із садиби за правильним часом у кабінеті начальника, у нього був лише його годинник, і він вийшов за неправильним часом. У цей момент не з моєї вини, а суто через випадок, молодий американець, до якого я маю найвищу повагу, був доведений до небезпечного рівня емоційної напруги. Він вирішив кинутися через луг. Я намагався його відмовити, було б фатально, якби він натрапив на Герберта, що виходив з в'язниці. Це призвело до моєї власної загибелі. Бачачи отже, що зупинити його марно, я пішов за ним. Видовище священника без капелюха, що мчить крізь грозу наче хлопець на сільських гулянках, не залишилося непоміченим доктором Фелом, але мої думки були зайняті іншими справами, і я побачив, як відбувається те, на що я сподівався, і що було лише природним. Він біг до відминого лігва, а не до воріт в'язниці. Після цього настало натхнення, яким я не можу пишатися, оскільки воно є частиною мого характеру, а не моїм власним розвитком. Я зрозумів, як цю небезпеку можна перетворити на перевагу. Я побіг, що було природно для людини з чистою совістю. Побіг до воріт в'язниці. Я ретельно попередив Герберта, що, хоча він мусить показати своє світло, виходячи до в'язниці, він за жодних обставин не повинен показувати його, виходячи Якийсь незнайомець міг би помітити, як він зустрічає Мартіна в провулку, і здивуватися. Усе було розраховано з точністю, яку я можу бажати, лише плодом власної праці. Через ніч і дощ американець заблукав, і я мав достатньо часу, щоб зустріти Герберта. Я переконався, що у нього є документи. Я коротко сказав йому, стоячи там у беремну ніч, що він прорахувався. Щаслива вигадка, що він прийшов на десять хвилин раніше. І Мартін ще не покинув будинок пастора. Я також сказав йому, що підозри спостерігачів зросли, і що вони всі навколо нас. Він мусить поспішати назад до будинку пастора пішки і обхідними шляхами. Я щиро боявся що він може вімкнути своє світло, тож я вирвав його з його руки, маючи намір позбутися його в лісі. Але ще один промінь творчої уяви підказав мені кращий план. Хіба що при спалахах блискавки американець нічого не бачив. Тому я розбив ліхтар ногою і, поспішаючи, приєднався до нього, а потім просто Кинув його біля стіни. Саме в таких кризових ситуаціях мозок вражає швидкістю та витонченою майстерністю своїх задумів. Тепер мені більше не було чого боятися. Герберт піде пішки. Було неможливо, щоб американець не знайшов тіло Мартіна, але якби він його не знайшов, я був готовий натрапити на нього. Після чого Мене, маючи єдиний доступний автомобіль, відправили б до Чаторема за лікарем та поліцією. Я мав би достатньо часу, щоб випередити Герберта в будинку пастора. Чи треба казати, що так воно і сталося? Тієї ночі мені довелося виконати більше, ніж людське завдання, але я взявся за нього холоднокровно. І щойно я вбив Мартіна, цей вчинок міг би спонукати мене своїм незбагненним стимулом до десятка інших. Перш ніж поїхати за доктором Марклі, як я пізніше сказав головному констеблю, я зупинився в будинку пастора цілком природно за своїм плащем. Я трохи затримався і випередив Герберта ледь не на секунду. Було б розсудливіше підійти до нього близько, і вистрілити в притул, щоб було менше шуму, але будинок пастора ізольований, без великої небезпеки, що постріл із револьвера буде почутий, і в той момент здалося більш по-спортивному стати на відстані і вистрілити йому між очей. Потім я надів плащ і поїхав назад до в'язниці з доктором Марклі. Усі наші труди закінчилися... До першої години ночі. Отже, у мене було кілька годин до світанку, щоб завершити свої приготування. Ніколи я не відчував такого сильного бажання навести скрізь порядок, як людина отримує задоволення від ретельного прибирання кімнати. Я міг би сховати тіло Герберта принаймні на час, у підвал, де я сховав мотоцикл, валізу та певні інструменти, які використовував на Мартіні. Але я мусив лягти спати, маючи свій дім, так би мовити, виметеним і прикрашеним. Крім того, я хотів звалити вбивство Мартіна Старберта на його кузена, і не можна було нехтувати жодним шансом. Усе, що я зробив, я зробив тієї ночі. Це була неважка робота. Оскільки тіло було таким легким. Знаючи дорогу так добре, мені навіть не потрібен був ліхтар. Скільки разів я здійснював самотні прогулянки крізь в'язницю, стоячи на її стінах. Часто, боюся, мене бачили. Маючи у своєму розпорядженні ключі старбертів, я тепер мав доступ до кабінету начальника. Довгий час я не був упевнений. Чи замикали колись двері на балкон. У будь-якому разі, як я й казав, їх можна було відімкнути. Я зробив це, і мій план був завершений. Ще одне. Залізну скриньку з документами зі сховища я пізніше кинув у колодязь. Я зробив це, бо все ще підозрював диявольський хитрощі Тімоті, якого я вбив. Я боявся іншого документа, можливо, таємного відділення, і я хотів бути абсолютно впевненим. Мене тішить думка, що минулої ночі мене ледь не спіймали. Я запідозрив недобре в тих нарадах у доктора Фелла і спостерігав належним чином озброєний. Хтось намагався мене перехопити, і я вистрілив. Сьогодні я з полегшенням дізнався, що це був лише бач дворецький. Раніше у цій розповіді я заявив, що буду відвертим. Тепер я відмовляюся від цієї заяви. Є один момент, щодо якого я не можу бути відвертим, навіть знаючи, що за кілька наступних хвилин мушу прикласти револьвер до скроні і натиснути на курок. Іноді вночі я бачив обличчя. Минулої ночі мені здалося, що я теж бачив одне обличчя, і на мить це мене знервувало. Я не буду обговорювати це. Такі справи руйнують витончену логіку моїх планів. Це все, що я можу сказати. А тепер... «Джентльмени, що читатимуть це, я майже закінчив. Мої справи з моїм другом, продавцем діамантів, були задовільно завершені. Не надто часто, щоб не викликати підозр протягом кількох років. Я був готовий, коли, як кульмінація ударів злого випадку, я отримав листа від свого дядька». Що він відвідує Англію вперше за десять років, я зміг прийняти це зі спокійною смиренністю. Коротше кажучи, я втомився. Я боровся надто довго, я лише хотів покинути чатерем. Тож новину про приїзд мого дядька з деталями я вільно розповів по всій окрузі, як хитрість я наполягав, щоб сер Бенджамін Арнольд зустрів його, знаючи, що він відмовиться і наполягатиме, щоб замість нього поїхав я. Я мав би зникнути. Протягом трьох років я так довго роздумував над випадком, що він мені підкидав, що гладке спокійне життя без небезпек здалося вже несуттєвим. Доктор Фел залишив мені пістолет, неначе люб'язність. Я ще не хочу його використовувати. Цей чоловік має надто велику владу в Скотлент-Ярді. Тепер я шкодую, що не застрелив його. Коли смерть так близько, гадаю, я міг би витримати думку про повішення, якби воно було лише за кілька тижнів. Лампа дає не надто багато світла, і я волів би вбити себе по джентльменськи з відповідним розмахом і, принаймні, в більш привабливому одязі. Красномовство, що надихало мене при написанні проповідей, здається, покидає моє перо. Чи вчинив я богохульство? Людина моїх здібностей, кажу я собі, аж ніяк не могла цього зробити, оскільки мої настанови, хоч я і не висвячений, і навряд чи буде висвячений, були найсхвальнішого порядку, де була вада в моїх планах. Я запитав доктора Фела, ось чому я хотів його бачити. Його підозра щодо мене стала впевненістю, коли я у надто необережний момент, щоб розвіяти будь-які сумніви в їхніх головах, сказав, що Тімоті Старберт на смертному одрі Звинуватив одного зі своїх родичів у своєму вбивстві. Я був необережний, але послідовний. Якби мені дали можливість у цьому житті якийсь шанс для моєї блискучості, я велика людина. Мені важко змусити себе відкласти перо, бо тоді я мушу взяти іншу річ. Я ненавиджу всіх. Я б знищив світ, якби міг. Тепер я мушу застрелитися, я вчинив богогульство, я, хто таємно не вірив у Бога, я молюся, молюся. Боже, допоможи мені, я не можу більше писати. Мені зле. Томас Сондерс Він не застрелився. Коли вони відчинили двері кабінету, він тремтів у нападі. Пістолет був на півдорозі до його скроні, без достатньої сміливості натиснути на курок.